Ipag Euskalegian, Euskaraz ikasten segitzea ez dela posible salatu nahi du sutik gazte mugimenduak. Gauhegun, Ipag Euskalegian, 6.000 ikasle dira goi mailako ikasketetan, baina formakutza eskaintza ez da bateri garatua. Elaia borda ualde, suti gazte mugimenduaren bozera mailea. Zoridea ba, baitugu gira, eta la bidea Euskaraz nahi baitugu guri, ikasketak. Beraz, lehena, hiper jalean, beraz, bai honan egitea, baina nox bakrik uh, filer bat uh, unkituada, beraz, zin dugu, uh, edo nox ez zina joan, denak ez gaitu unkitzen gaiogek. Eta bestean, beraz, dugu, uh, espiritu eskaraz, egolera joan magira, baina nox ere, uh, hainbat, uh, traba emanazazkigu. Aztegeten aletik ez baitzitugu beh nota ateratzen, ez baitzitua behrin ebaluatuak ere, beraz, noten arikan ere ezberintasunak badira. Eta gero ere uh, dozean uh, pausatzeko eta, eta administratiboki bizitzea uh, uh, komplikatu egiten dut uh, Ipajaleko ikaske dintzat. Alta, xuti gaztekoak segur dira egiazko galdea badela Ipaj Euskalejian. Halaia urteaga teleia mugimenduaren bozera bailea. Eh, ikusten dugu Euskarak geroz eta toki gillagoak zenuela eh, berazak geroz gero eta ikastetxe gehiagotan izan sailele bidumean, izan eh, beraz eh, ahlo privatuan edo saskan behtan ere, kosten da hemendatzea datzea badila eta beraz ikasle euskaldun eh, gero zagio bat eratzen eh, kaldea ere onditzen eh, duan ba, ikasle hemen daketa okekin Arazo horien, azpimahatzeko, sutik gazte taldeak gutun bat idatzi du. Ondoko asteetan gutun hori elaraziko diek goi mailako formakuntzen arduradun batzuek. UPPA fakultateko presidentari, Pirino Atlantikoetako Hezkuntza Nazionalaren zerbitzuen zuzendaritzari eta Baionako ikuskaritzari. Gutuna igor jaintzin, izenpedurak nahi dituzte bildu. Alaia urteaga telaia. Momentuz ez dugu finkatua azteazki, bairan ari da epsikanak agendea izenpetan eta graz izenpedura kopurua bai erabakiko dugu momentutan edo bidaltzen ur. No entukat la ueninguru edo ortzik zen bezudute. Gras kontengidea eta eskerdugu ino gende animatuko dela mutunori sentetan dena kup sintena ego delako. Azkenean salatzen dute autu baten egitea behartuak direla ikasleak. Euskarazikasi edo ipajaletik joan. Alaia urte agatellea. E Agudut, e, euskaraz ikasi, nire ama izkuntza delako eta eta beraz, e, gaiaren arabera nahiago dut e, gai euskaraz den tokira goatea. Xuti gaztekoek, azpimaratzen dute ere, xail profesionala ez dela antzi behar. Eta hori, ikasli guziek ezpaitute baitute baitezpada universitatera joan nahi.